1 maj 2023. Ett pansarskott avlossas mot en bilfirma utanför Sund. Det var där det började kännas som att man var med i någon actionfilm liksom. Det är andra gången på en vecka som bilfirman beskjuts. De anställda har ingen koppling till kriminalitet. Men när en av dem får hot börjar polisen misstänka Foxtrott. Han får hot att han ska betala en stor summa pengar. Och den här skjutningen på en liten ort i Västsverige ska leda polisen till ett stort narkotikabeslag i Nederländerna och till en anhörig till Rava Majid. Innan så har han gått under radan för svensk polis. Petri Krim, den här veckan om skotten mot bilfirman och kopplingarna till Foxtrot. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Helsingborg, Tibro, Vetlanda, Stockholm, Uppsala, Umeå och Haparanda. Ja, det är städer där polisen beslagtagit narkotika under 2022 och 2023. Märkt med en bild på en tecknad räv beväpnad med ett automatvapen och med texten Foxes i rött. Ja, foxtrottsspridning i hela landet har vi ju sett många exempel på under året, både kopplat till narkotika och till våldsbrott. Och idag så ska vi rikta blickarna mot västkusten där det har varit ganska tyst om foxtrott. För just nu så pågår det en rättegång i Uddevalla där nätverket misstänks ligga bakom en skjutning mot en bilfirma utanför Steningsund och hot mot en av de anställda. Och det som sticker ut med det här fallet är vart utredningen tar vägen efter skjutningen mot bilfirman i den lilla Bohusländska orten. Ja och i det här avsnittet kommer ni bland annat få höra en av de anställda på bilfirman som nu ger sin första intervju sedan utredningen blev klar. Och där har vi haft hjälp av våra kollegor på P4 Göteborg. Fallet har också tydliga kopplingar till foxtrott och kommer att leda polisen till stora mängder narkotika i en lägenhet i Nederländerna där en släkting till Rava Majid bor. Jag låg vaken på natten och hörde tre skott och sen vad jag tyckte var tre skott och sen tog det några sekunder och sen hörde jag tre skott till. Vid halv fem på morgonen den 24 april så ligger Jesse vaken i sin lägenhet. Hon har inte kunnat sova på hela natten och tvn står på. Och nu hör hon flera smällar. Hon ringer inte polisen utan tänker att om något hänt så kommer det ju skrivas om det på någon sajt. Och hon kollar runt på nätet för att se om det har skrivits något om smällarna som hon har hört. Jag tänkte ju bara, wow, vad är det som händer liksom? Men jag blev ju som sagt väldigt osäker på om det var skott eftersom jag inte såg några blåljus och inte kunde hitta någonting på nätet om vad som hade hänt. Jesse lyckas till slut somna och när hon vaknar så pratar hon med sin pappa. Då berättar han att det har varit en skjutning mot en av bilfirmorna som ligger bara några hundra meter från där hon bor. Och det hör ju inte till vanligheterna på den här lilla orten. Så snacket börjar ju gå om varför det har skjutits mot en bilfirma just här av alla ställen. Det är väldigt mycket pratande liksom om vad som hände och vad, vad motivet kan ha varit. Det har ju hänt olika saker på andra bilfilmer i Sverige. Om det kunde vara kriminella motiv, om de, om de hade med andra saker att göra eller liknande. Ja och Varför det har skjutits mot den här bilfirman är svårt att få en förklaring till i början. och Det är nog få på orten som tror att det ska finnas en koppling till det mest omtalade kriminella nätverket i Sverige i år, Foxtrotts. Det är ett automatvapen som någon skjutit med mot lokalen och det har blivit skottskador på byggnaden och på två bilar. Och en annan som inte har någon aning om någon Foxtrot-koppling eller varför det skjuts mot firman är en av de anställda, Erik. Min kollega, ringde mig, han var här ungefär tre minuter innan mig och sa att det är någon som har skjutit in i lokalen. Och då tror jag att han ska det. Vi ska ge väldigt mycket på jobbet så överlag. På förmiddagen får Erik som jobbar på bilfirman ett samtal från sin kollega och det handlar om att någon har skjutit in i lokalen. När jag kommer in då så börjar jag säga direkt av att det är glas på marken och det, det ser inte roligt ut liksom. Ehm, och jag blir in i chock och tänker, vad, oj han menade det han sa liksom. det, det har hänt på riktigt. När Erik ser skotthålen i lokalen och bilarna så ringer han till polisen. Så även om Jesse hört skotten vid halv fem på morgonen så dröjer det nästan till lunchtid innan polisen larmas. Då ringde jag ju polisen då och, och sa liksom, ja, att vi har, vi har fått skador. Så är någon som har skjutit in i antren. Det var lite konstigt att bara få mig att säga det liksom. Det var lite där som känna, det var där jag började kännas som att man var med i någon actionfilm då liksom. Det blir såklart ett stort pådrag med poliser och journalister efter det här larmet. Det här är ju en liten ort där skjutningar är väldigt ovanliga. Och då kände jag inte alls en bra känsla i magen med tanke på att självklart så förstår jag att det här, det här kommer inte folk ta som någonting lätt som att det, man kommer förstå missförtroens oss. Liksom. Det var det jag tyckte var jobbigast och folk ringde mig så att mobila gick i varm och frågade vad det som har hänt. Jag vet inte mer om någon annan. Så det, det jag var ju mest att folk tänkte då att... Eh, ja, vad är det för killar helt enkelt? Mm. Folk tror att jag helt plötsligt var en supergangster. Erik och hans kollegor försöker komma på om de har något otalt med någon kund. Men man kan inte komma på någonting som skulle kunna få de här konsekvenserna. Det är väldigt sällan vi har en kund som är liksom förbannad på något sätt. Absolut, det har ju hänt att vi har lämnat någon bil. Där är något fel och då är det garanterande så får vi åtgärda. Det är inte mer än så. Och så kan man absolut ha haft en kund som kanske känt att man varit missnöjd. Och så får man åtgärda det. Men det är ingenting som leder till att man skjuter in i lokalen. Och skjutningen hamnar hos polisen i Fyrbodal och spaningsledaren Per Björkman. När polisen kommer till platsen kan vi konstatera att det är ett, ett kraftigt automatvapen som används. Även om det kommer dröja tills polisen får ett hum om vem eller vilka som ligger bakom planeringen av skjutningen så får polisen tidigt upp ett spår efter de misstänkta utförarna. Många poliser som var inblandade och kunde ganska snabbt se att en bil var intressant kopplad till den här skjutningen. Den bilen larmades ut till alla poliser egentligen i Region Väst bilarna har fastnat på övervakningskameror i samband med skjutningen och två dagar senare stoppades den i Vännersborg. I bilen sitter bland andra en 20-årig kille som vi kommer att kalla Simon. Han är kända känd av polisen sedan tidigare men för mindre allvarlig brottslighet. På något sätt så har han varit drivande i, i själva utförandet av skjutningen. Så vi får väl kalla att han är någon form av huvudman för utförarna. Och det här är alltså vad Simon misstänks för. Han är ju inte dömd än och rättegången pågår fortfarande. Simon och tre andra som sitter i bilen i Vännersborg de grips misstänkta för inblandning i skjutningen mot bilfirman. Bevisningen räcker dock inte för häktning av allihop och både Simon och en annan av de misstänkta, en 17-åring, släpps. Men både fortfarande misstänkta och bevisningen kommer att stärkas. Och två veckor senare kontaktar 17-åringen socialjouren eftersom han inte har någonstans att sova. Han förs till ett sishem innan han häktas. Men i Simons fall ska det kräva samarbete med polis utanför Sveriges gränser– –för att få honom gripen på nytt, och det här ska vi återkomma till. Då ligger jag hemma faktiskt i sängen och kollar filmer med sambo och mitt barn. Jag har en så bra bild av det, att vi kollar, det är jättemysigt. Och det börjar kännas bra i magen igen, liksom. för då tänkte man ju verkligen att den här händelsen– –det var nog bara en engångsgrej, det är över nu liksom så. Det är exakt en vecka efter skjutningen mot bilfirman när Erik ligger i sängen med sin familj och kollar på film. Då ringer det från ett dolt nummer på hans mobil. Och så är det polisen som ringer mig och säger att vi har fått besök igen, sa de. Och då tänkte jag vara där först. Var det besök? Och sen kopplar jag direkt då. Okej, okay. de har varit här igen. Och så sa de det. Du har ett hål i porten och det är hål i, i glaset. Det har varit en ny attack mot bilfirman. Erik kastar sig in i bilen, och åker dit och möts av avspärrningar. Han får inte gå in men en polis visar honom en bild på skadan i porten. Och så var det ja, ett hål stort som en knytnärm ungefär då. Och då så började jag spekulera vad, vad är det här för någonting? Och det där hålet som Erik pratar om kommer från en helt annan typ av vapen än det som användes vid den första skjutningen. Det skjuts in ett farligt explosivt föremål i fastigheten som inte exploderar. Cecilia Ekblad är utredningsledare på grova brott i Stor Göteborg. Det här farliga explosiva föremålet som hon pratar om det är ett pansarskott. Det har avfyrats mot bilfirman och fastnat i en vägg men inte detonerat. Och det här hade ju kunnat få extremt allvarliga konsekvenser- nu har vi ju inte undersökt vad som finns i andra byggnader men hade det funnits gas eller annat som hade kunnat påverkas av den här ja, explosionen så vet vi ju inte. Men alltså, sannolikheten att människor skulle kunna blivit skadade hade, eller hade varit ganska stor. Ja, pansarskottet är ju ett militärt vapen och när polisen ska föra bort den här projektilen från byggnaden är det under ett stort säkerhetspodrag. Det finns ju en risk för att pansarskottet ska explodera. Polis då får ju, ju spära av platsen och eh, bombskyddet får komma dit. Och i samma veva då som att man ska plocka ut det här farliga föremålet så eh, får man ju spära av v 6 bland annat. Och Jesse som hörde skotten med automatvapen en vecka tidigare- hon har gått fram till avspärrningarna när bombskyddet är på plats. Väldigt mycket rörelse och väldigt många människor som var intresserade av att kolla. Komma så nära avspärrningar man kunde för att se när det hände någonting. På bilfirman så fortsätter snacket gå och förvirringen är stor- kring varför någon skjuter mot deras arbetsplats. Erik som jobbar där igen. Vi pratar ju väldigt mycket liksom. Mellan varandra. Har du, liksom, har du några fiender? Har du bråkat med någon? Du måste säga det i så fall. Det var ju det här snacket. Men sen tänker jag mig också ganska enkelt. En sån här händelse som sagt, det händer inte av att man säljer en bil med slitna däck. Nu förstår Erik och hans kollegor att någon verkligen vill markera mot dem genom skjutningarna. Och nu får också en av Eriks kollegor flera allvarliga hot skickade till sig. Han får hot att han ska betala en stor summa pengar och om inte det sker så, så kommer det hända fler våldsbrott så kan man väl sammanfatta det. Den anställde som får hoten kallar vi för Josef. Han jobbar alltså också på bilfirman. Vi har varit i kontakt med honom och han har tackat nej till att medverka i det här avsnittet. Josef får först meddelanden från Alias ett Lucifer som skriver från ett belgiskt nummer. Det står, är det nu klart för dig att vi inte spelar? Om jag inte har fått min betalning inom 24 timmar gäller konsekvenserna för din familj. Och Josef berättar om hoten för sin kollega Erik. Då pratade jag med kollegan och då han sa han att nu har han fått hot på sms. Ehm, och då började jag liksom fatta att okej, okay, men då är det faktiskt någon som... Som faktiskt är, vill någonting då på riktigt så att inte det här var en engångshändelse och att det var liksom mm. ja, fulla människor vad man ska säga, liksom, som bara gjort det för mm. ren ja, idioti. Hotet kommer alltså från aliaset Lucifer som också ska ha ringt till Josef. Josef känner igen rösten på en man som han har träffat en gång och diskuterat affärer med. Och nu upplever han alltså att Lucifer försöker pressa honom på en påhittad skuld. Polisen får ganska snabbt reda på att belgisk polis också har koll på den här Lucifer-utredningsledaren Cecilia Ekblad. En ganska, vad ska man säga, högspelare i Belgien, kändes det som. Enligt Cecilia Ekblad så har Lucifer gripits i en annan utredning i Belgien misstänkt för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott men släppts mot borgen och han är inte heller hörd i den svenska utredningen om hoten mot Josef. Men Lucifer är inte den enda som kan skicka hot till Josef. För nu skriver också ett Fox till Josef. Pengar imorgon eller aldrig mer se ljuset och vill inte betala och ditt liv står på spel. Teorin är ju att Lucifer har någon, någon typ av samröre med eh, Team Fox. Och att eh, på något sätt då att de hjälps åt i det här skuldindrivandet. Och det är ju Fox som har kopplingar mot Sverige. Och namnet Fox får ju inte helt otippat att tänka på Rava Magids nätverk I Initialt i utredningen så, så vet vi ju inte om, om det är fox som ligger bakom eller någon som utger sig att vara fox det är väl sen när vi får in lite annat i utredningen som vi förstår att det nog faktiskt kan vara så att det är fox som ligger bakom i ett av meddelerna tolkar Josef det som att hotet kan vara riktat mot en släkting till honom. Josef har själv ingen koppling till kriminalitet men släktingen är känd av polisen. Polisen har försökt utreda om motivet till skjutningarna kan vara att markera mot Josefs släkting men man har inte kommit fram till någon klar motivbild. Och Efter ett tag så avtar hoten från Lucifer och Fox. Som jag har förstått det så eh, väljer han att antingen stänga av sin telefon eller att, att logga ut från kontorna. Så vi vet inte om fler hot faktiskt har skickats eh, utan det, det är nog mer målsäganden som väljer att inte eh, ta emot mer hot eller om man ska säga att han eh, besparar sig det Samtidigt så fortsätter jakten på 20-åriga Simon som greps i Vännersborg misstänkt för automatskotten mot bilfirman, det som allt började med. Då i början så räckte ju inte misstankarna mot honom för att häkta honom. Och spåren efter honom leder långt bort från Bohuslän, till och med utanför Sveriges gränser. Vi ser att han tar sig till Nederländerna. Och i Nederländerna tar vi hjälp av den lokala polisen där nere som bedriver en spaning mot en fastighet där vi tror oss vet att, att han huserar. Simon har blivit häktad i sin och i Sverige och är nu internationellt efterlyst. Polisen misstänker att han tar sig till Haag i Nederländerna. Han har varit där nästan en månad när polisen i Haag förberedde sig på att slå till mot den adress där de misstänker att Simon befinner sig. Lägenheten i Hag ligger bara något kvarter från stranden i stan där Simon bott hos en 23-årig svensk som själv inte är känd av svensk polis men det är däremot en av hans släktingar. 23-åringen är nämligen anhörig till Rava Majid. När polisens insatsgrupp går in i lägenheten ligger Simon i en bäddsoffa. Han grips, får på sig handklovar och ögonbindel. Och det är ju något som vi inte är vana vid att se vid gripanden i Sverige. Men i Nederländerna gör man så av säkerhetsskäl och för att minska flyktrisken. Rava Majids anhörige han grips inte eftersom han inte är efterlyst. I samband med ingripandet så hör de av sig och säger att de har gripit den 20-åriga mannen som vi letar efter de eh, transporterar in han säger de till polisstationen och eh, säger att de eh, vill lämna bostaden jag säger till eh, den som håller i insatsen att eh, ni kan inte lämna bostaden förrän jag har gjort en eh, utförlig där eftersom vi letar efter teknisk bevisning till våran skjutning och vi letar efter eh, Narkotika och vapen naturligtvis eftersom det är en sån miljö. Men för att kunna göra det måste den svenska åklagaren som leder förundersökningen om skjutningen mot bilfirman lämna en internationell begäran om husransakan som går via nederländsk åklagare. Den går igenom snabbt och den nederländska polisen återvänder nu till lägenheten för att göra en husransakan. Och det visar sig att det finns mycket narkotika där. I en garderob så hittar man flera påsar med extasi När de väl söker igenom den så hittar de i stora mängder narkotika. De hittar 53 kilo hash och 30, 35 kilo extasi i bostaden. Men... Då visade det sig att den här personen som stod på hyreskontraktet och som fanns i lägenheten tillsammans med vår 20-åring hade de ju släppt på fri fot. Släktingarna blir ju internationellt efterlyst för grovt narkotikabrott. Men Ravamajids släkting han är inte kvar när polisen återvänder till lägenheten. Det är först efter husransaken som polisen börjar jaga honom och den jakten ska pågå i flera månader till början av augusti. Jag fick ett samtal en dag och då var han gripen i nere i hamnen i kos. och att misstanken, misstanken var att han skulle ta sig över till Turkiet. Och i Turkiet befann sig ju som bekant Rava Majid men också flera andra med koppling till Foxtrot och andra nätverk tidigare under året. Nu väntar av allt att döma rättegång för Rava Majids släkting. Vi har haft mejlkontakt med den nederländska åklagaren i Haag där Majids anhörige ska ställas inför rätta för grovt narkotikabrott. Åklagaren skriver att det är planerat att släktingen ska höras i rätten i början av februari 2024 och att målet förhoppningsvis prövas då. Enligt Per Björkman är den här släktingen ostraffad och inte känd av svensk polisen tidigare. Han har ju kopplingen till Foxrot att det är en nära släkting till, till en av ledarna i Foxtrott-nätverket. Den narkotikan som, som vi hittade i lägenheten i Haag var ju uppmärkt med Foxtrott-nätverkets logga bland annat. Och Så här säger utredningsledaren Cecilia Ekblad om vad den anhöriga kan ha haft för roll i Foxrot. Innan så har han gått under radarn- för svensk polis så som jag har förstått det. Så att det är högst oklart vad han har för roll. Men det är klart att när han har den här mängden narkotika i sin lägenhet så kanske det är väl i alla fall ingen obetydande roll. Just nu pågår rättegången mot killen vi kallar för Simon i Oddevalla tingsrätt. Tillsammans med två 19-åringar och 17-åringen som vi nämnt tidigare är han åtalad för skjutningen mot bilfirman. Alla fyra nekar till inblandning i skjutningen och ytterligare en 17-åring är för att ha förvarat vapnet efter skjutningen. Men det här vapnet det har man inte kunnat hitta. Men frågan kvarstår kring vem som har gett Simon och de andra uppdraget att skjuta mot bilfirman. Teorin är att de har fått det via en tredje person och från Foxtrot nätverket själva. Att de har fungerat som en egen cell i detta, om man kan kalla det, det. Vi har sökt Simons advokat som avböjer en intervju. Och I förhören har Simon varit fåordig. Han har till exempel varit helt tyst när förhörsledarna frågat om han ingår i Team Fox. Om han fått uppdraget av dem och om han skulle få något för skjutningen som att bli med en skuld. Under utredningen har man försökt gå till botten med motivet bakom skjutningen och hoten mot Josef som jobbar på bilfirman. Men Per Björkman och Cecilia Ekblad har både rest till Bryssel och till Haag för att titta på olika kopplingar. Vi vet inte vad motivet är. Vi tror att motivet är precis som förundersökningen visar, att det är pengar som ligger bakom det. Att det är någon form av skuld som... Som Foxtrot-nätverket och ytterligare en person anser att någon i den här familjen har. Och den här ytterligare personen är ju då Lucy Lucifer som vi berättade om tidigare. Rättegången om skjutningen mot bilfirman avslutas nu i dagarna och domen ska komma i början av januari. När det gäller den andra attacken mot bilfirman med pansarskottet så pågår utredningen fortfarande. Meddelandena från Fox och att Simon hittades hos Rava Majids anhörige i Hag- innebär ändå att polisen anser att det här fallet har tydlig koppling till Foxströt. Däremot ser polisen inte att nätverket har en lika stor roll i den kriminella miljön som i Stockholmsområdet. Polisens spaningsledare Per Björkman igen. Vi har inte sett att det här Foxströt nätverket har haft så stor påverkan på- den organiserade brottsligheten i Sverige. Vi ser att det är kopplingar till individer som finns i Väst men inte att själva nätverket är på den kriminella marknaden i Väst. När detta skedde, liksom, när det började skrivas i medier och annat Självklart, så var det liksom när man diskuterade med andra som sa: Oj, alltså ni kommer nog, eh, ni kanske kommer att lägga ner, liksom. Ingen kommer att köpa bil från er och du vet, det blev ju lite det här snacket. Och man blev, då känner man ju i magen också att ja, det, det är inte alls roligt att höra det. Erik jobbar kvar på bilfirman och har känt att det är viktigt att medverka i avsnittet för att motbevisa ryktena om att de skulle ha någon koppling till kriminalitet eller ha något att dölja. Man får stå upp för sig själv och har man rätten på sin sida om man vet om att vi är bra killar, vi, vi är inget annat än en försäljare som brinner för att sälja bil och sälja bra bilar, då finns det inte så mycket mer att, att säga än att ja, det, vi kommer till oss. Det, det är ingen som kan pressa liksom någon kollega på pengar för och ingen anledning alls och vi ska bara ge upp Utan, vi står kvar. Jag har lyssnat på Petri Krim om skotten mot bilfirman och kopplingarna till Foxtrot. Producent var Jenny Hellström och reporter var Helena Jönsson på P4 Göteborg och ljudtekniker var Fredrik Nilsson. Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrim@svenskradio.se eller på 073 461 2915 och där når du oss också på Signal.